a um. As-salatu as-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa mëntebih ahun bi ihsan ila jomiddin. Falendrimet dhe lefdrimet tona i takojnë vetëm Allahu të madruar, pa që dhe bekime dhe lefdrimet e ti, qofshin bi të dërguarin ton të fundit, bi njëriun më të mirë, më të dashur, mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familin e ti, bi shokët dhe të gjitha ta që e ndjekin në rrugën e tyra deri në ditën e fund të kësaj botët. Shikues të nderuar, mirë se takojemi përsëri në emisionin tonë të radhës në kërkim të adhurimit. Ku jemi duke zbuluar emision pas emisioni obligimet tona të cil i kemi ndaj Zotit ton. Dhe të drejtat e Allahut Azza wa Jall tek ne si krijesat e tij. Allahu Azza wa Jall është ai që na ka krijuar, është ai që na furnizon, është ai që ka jetën tonë dhe vdekjen tonë në dorën e tij nuk ndodhë asë një sand në tok, e asë në kosmos në përgjësi, palen e ti, madi asë një gjethë në malet e dendora, dhe në pyët e pashkelura, nuk bie në tok palen e Allahut Azogjel. Nuk ka mundësi të shpëton nga shikimi dhe dituria ti asë një sand, nuk ka mundësi që mësë në dëgjën zërat dhe përshpritit e krieseve të ti, gjithësën aje shë dhe në dëgjën. Andaj ne jemi kriesat e Allahut Azuxhel dhe kemi nevojë për të. Nevoja jon për Allahun Azuxhel është një nevojë e pa kompenzueshme. Çdo saniet ne kësaj bote njeriu për atëre dyrave që kanë nevojë për to, mund të gjejë një lloj kompenzimi. Mirpo, nuk ka kompenzim për Zotin. Andaj ne jemi të varur për ti. Jemi të krije, jemi kriesat e ti. Kemi nevojë për të. Andaj dhe kemi obligime në e ti, që duhet t'i krymë të obligime në e si kryesa, a i që li krymë të obligime në e Allahut e ti, kjo është besimtare, dhe kjo është besimtareja, këta njërët e nërshruar Allahut Azogel, dërsa a i që nuk, ish, nuk i përfil të urna, i shpërfil, nuk interesohet për to, nuk i kryen si duhet, pa dëshim se kjo konsiderohet një rabë më katar, dhe Allahut e ti që e ka obligim të pendohet dhe të këthet në rrugun e drejtë. Kemi folër që nga filimi i këtje misioni shikua së ndërruar për obligimet e ndryshme që i kemi nda Allahut të madhruar dhe kemi përfunduar me obligimet e zamrës. Obligimet tësat burojnë nga zamrë rajon. Pas të kemi kaluar të kë obligimet tësat i krymë një përmes gjuhës ton dhe këtu kemi mbetur. Jemi duke folër për një nga obligimet tepër të, të rëndësishme dhe tepër të, të dobishme tësat nga sjelin pa dushim dobi të mëdhanë në dunja dhe në ahiret për Allahut të madhruar. Obligimi për të cilën i me duke folur, është obligimi apo e drejt e Allahut Azza Ujel të këni, e që ni e kemi qua të ursi përmendja e Allahut dhikri. Përmendja Allahut Azza Ujel është përmendur në shumë vende në Kur'an, dhe është rejtuar në përmjet haditëve të shumë të të pejgamberi sër Allahu Aleyhi Vesellem. Dhe në emisione të kaluar, nëse ju kujtohat, kemi bënë një prezantim të përgjithshëm të dhëkrit duke përmendur disa ajete dhe disa hadithe që flasin për kët obligim që ne e kemi ndaj Zotit tonë. Padoyshim, jo i tërë dhëkri është obligim ndaj Allahut Azza wa Jell, për iksaj përmendje ndaj Zotit. Për këtë dhëkri ka obli... ka dhëkër që është obligativ sikur se për shemëll është të kënduarit e kaptines Fatiha, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, El Rahman, El Rahim, e kështë më radhë dhire në fund, të kënduarit e kësaj kaptina, në namaz është obligativ, pastaj të përmandrut e emri të Allahut, gjatë ushimit, apo gjatë hyres në sëpi, e kështë më radhë, këtë e ndhikrë obligativë që ne i kemi bërsh të përmandrin emrin e Allahut, gjelë, gjelalu, gjatë këture veprimeve e kështë m ose që mi bën një prezantim të përgjithshëm, shikues të nderuar, të dhëkët në emisionin e kaluar, tashmë na mbetet që të flasim për llojet e këtij dhikri. Athuvall, përmendja e Allahut Azuxhel është vetëm e një formë. Athuvall, përmendja e Allahut Azuxhel është vetëm e një shprehje apo ajo është e lloj-lojshme dhe besimtari ka mundësi ta kryej kët obligim të Allahut të Tij në mënyra të ndryshme dhe në format e lloj-lojshme. Andaj Sot me Lena Allahu te Azoxhel do të jemi së bashku në shoqërinë e kësaj teme që besoj se do do të përfitojmë dhe do të mësojmë atë që është e dobishme dhe e rëndësishme për ne për jetën tonë dhe për jetën e ardhshme. Dietaret Islam kur kanë folur për përmendjen e Allahut Azoxhel, kur kanë folur për dhikrin, ata kanë thënë se dhikri, unë po i them dhikri, qase është më shkurtë dhe të gjithë me edhim se është për qëllim përmendje Allahut Azogjel. Si do qoftë, tham përmendje e Allahut apo tham dhekri është e njejta. Djetarët islam, kur kam foli për përmendje e Allahut Azogjel, në tëtë, si ka mundësi njeri hu që përmes gjuhës e ti të akurin këtë obligim, kam thënë se kjo ka mundësi të bëtë në forma të ndryshme. Dhe kjo është e disa lojeve lojë i parë, i përmeni se Allahu Jelle Jelaluhu, që ke mundë si ti o besimtarë, dhe ti o besimtare, ta përmeni Allahun Azzawajal, është ledzimi i fjalë vëtë ti, ledzimi i Kur'anit, këti libri të shendë që ne e zbriti Allahu Jelle vë ala, na i qelë sytë, na e ndryqën rrugën, na e mësën jetën, na e mësën rrugën e drejtë, që na mundësën të jetëm si njerëz në fëtyrën e tokës Në të dalim nesër në Facebook në gjykimin para Allahut të Madhruar. Kur'ani është litari i Allahut Azza wa Jell, i zbritur në tokë kush kapet për të nuk humb, ndërsa kush e braktis padyshim se do të jetë nga ata që kanë ndështuar në jetën e kësaj bote. Kur'ani është msim dhe nte ka lajme për ata që kanë kaluar dhe ka lajme për ata që do të vijnë, nte ka dispozita dhe rregulla të ndryshme për mes të cireve njeriu ka mundësi të regullon jetën e ti. Kurani nuk flet vëtën për një adhurim, për flet për jetën e përgjësi, andaj kush e lezan shpëtan, ndërsa kush e praktis nuk fitan. Ledzimi i Kurani të cilën e kemi për qëllim të kylloj i përmene sa Allahu Gjellë Gjellalu, është ledzimi i Kurani të në gjuhën arabe, a shto si kër i ka zëbri të për pegamberi sër Allahu aleyhi wa sallem. Dikush ka mundësi të nga thëtë, po unë nuk ditë lezej arabisht, a nuk ka mundësi Shqip, do të flasim edhe për Shqip pak më monë. Por tashme, po flasim për verzionin e Kur'anit, për Kur'anin faktikisht, jo verzionin e ti, për Kur'anin nga si një Kur'an është, për Kur'anin në gjuën arabe. Njerëzit kër të ishojnë shkronjat në gjuhën arabe, zakonisht, e rritin këtë qështë e duke menduar, e pa mund shme të mësa njërihu ledzimin e Koranit. Unë ju garantaj që i kohës ndërruar, ju garantaj se në qovë se arini që të gjeni një mësuës të shkath, e që besaj që të gjithë o gjëlarët janë të tjil, apo në do kush tjetër, qoftë dhe haji, apo ndonjë që falet, e dhim e lezu Kuran. Ka libra të zët e lehetsojnë shumë bukur dhe shumë thjesht e bëjnë në mësimin e lezimit të Kuranit. Nuk të duhen më te për se djetë dit. Dhe kjo është e te për, të mirë për ja. Nuk të duhen më te për se djetë dit të futesh në libra në Zotit. E pasaj normalisht, kinoj për ushtrime, për ushtrime dhe samë të intensifikuara që janë këto us aqë më shpejt do të lezojsh rrjadhshmë dhe bukur. A nuk ja vlen, tja kushtojmë dy javë, fjale sa Allahu të azogjen, që të lezojmë pastaj ashtut, si kur i ka zbritur pejgamberi sëllallahu aleyhi sallem, që të lezojmë me, me, me pato shpreje që i ka shprejhur zoti, që ka full zoti me to, pasaja ka përcilur Gjibrili Muhamedi sëllallahu aleyhi sallem, a nuk ja vlen, ka që? Po në i përme marë një vizë, Për me shkuar në shtetet e jashtme me, me punë dikon. Jemi në gjendje nga 3 muaj, nga 4 muaj të ndjekim kurse të ndryshme për ta mësuar gjuhën e atij populli, për ta pasmë lehtë që të integrohemi pas në shoqëri dhe më lehtë të punësohemi për çka? Për një rrog më të mirë sesa sesa e kemi ne Kosovën, po të thon. A din sot japsh përrim Allahu Azza wa Jell nëse ti lexon në librin e tij në gjuhën që ai ka zbrit, më shkronjat që ai ka zbrit Aden Në dhjetë ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush e lëndon një shkronjë të Kuranit i ka 10 seva për atë shkronjë. Nuk po them se alif lam mim është një shkronjë, por po them alif shkronjë, lam shkronjë, mim shkronjë. Para më ndoë për çdo shkronjë të Kuranit nga 10 seva. Në qovë se ti e lezëm bismillahirrahmanirrahim, e cële i ka 9-11 apo 20 shkronja, leja 20 shkronja i ka. Vetëm për bismillahirrahmanirrahim, automatikisht i merë 200 sevapë. E mos lasën pasaj kër të futësh në Koran, e të lezësh, elhamdulillahi, rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki, javu middin, e kësë mëram. Po më lezu Kur'anin. A ka parë në botë ç'mund të napagun ty? Do ka. 10 shpërblim me të jap Allahu Azza wa Xel. A din se një shpërblim me të dhon Allahu ditën e gjykimit të fut se ju në xhennat? Nga sa shpërblimi i takon besimtarve? Nëse Allahu Azza wa Xel të jap një shpërblim, kjo është shansi ti ke shpëtuar. E lërë më me të dhon 10 e lërë me me dhënë ma të eipër. është turpë të shëndrëm të sevapën e euro, dhe të thëmi paramendoj e sikur, për gjithë do shkrujnë të kuranë që i lezën, e ki nga 10 euro, një shkrujnë 10 euro, do të të bismillahirrahmanirrahim sekundan, i ki 200 euro, me jërë 200 euro i ki jafëtën, A do të mbetë njerëj pa mësuar leximin e Kuranit, jam i bindur se jo. Ne i dëgajmë një gjuhë komplet me mësuar për një rrog pak më të mirë tek e fundi sa ajo që është këtu. Një gjuhë komplet me 4 muaj, 5 muaj kurse intensive. Pastaj sa so ballavaçohemi me problemin, me sfidën derisa so të integrohemi e të punsohemi. Për çka? Për një rrog, e cila ndoshta është 1000, 1500, 2000, a kurrë s'është kështu më rrobat. Të sallahu jalla wa ala pot jap sevapë Problemi i njerëzve është sikur janë të nderuar se ne kur themi ki sevap njerëzit nuk e çmojnë kët punë se sevap ka para Kët bota kët dynjan Allahu jalla ole më ta dhon por më s'më don sevap nuk duhet e përsej se dhe njëherë. Kret botën me të adhonë zotej, kret dunjen dhe qka konë te, me margaritartë e saj dhe me arin e argentin e saj dhe me monedat që janë te. Kret me të adhonë zotej ty, falë. Por me tonëski se vaop të une, e hargjen këtë botë, a javlen? Jo, vallaj, javtë. Këse kjo botë është shkurt, shkanë, ndështë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Yland diku tjetër. E pastaj tek Zoti, Zoti na ruaj. Ajo jeta tjetër është e përherëshme, kur nuk përfundon. Na ka sidhur Allahu xhalleu ala ne këdbot për të na provuar dhe për na të na treguar rrugën se ka do të jesh në botën e ardhshme. A dënëçofse Allahu xhalleu ala ta kamsua rrugën e sevapeve, të kanë dhërua Allahu xhalleu ala, edhe në a dënëçofse nuk ta kamsu rrugën e eurove. Sëvap është më rëndësi, një sëvap të këllahu gjellë le vola është ma i shtrej se këtë bota, një sëvap, e lera më me tjepë allahu gjellë le vola dhejtë për një shkrujnë të këti libre. Se këtë libre është i shtrejnë të këllahu së është fjale e ti, për e pagun shtrejtë allahu për te, a nuk javlen që të mësojmë, Ano kiaqlesh nga jeta jon e perjesit, tindojm 2 jav per librin e Allahut, per aty qe Allahu na ka nderu ta msojm. Un injes te gjith, edhe oxhallaret, qe tapin sa ma te per kurse, per msimin elazim te Kur'anit. Letje çdo xhami, shkoll, ku msohet leximi Kur'anit, ku msojn fëmia e të pleqt, e të rriturit, e të rejat, e të rrit të gjith, ta msojm librin e Allahut xhella xhelaluhu. Çit lexohet në shtëpiat tona, mua asoj sikur i ka zbrit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, nuk na kushton kurrgje. Një herë në son, një herë veç në jetën tone, pastaj skinëu para sken, në shtëpin tonë, në punën tondë dhe udhtim kudo që të jesh, e nxjerr mushafin tondë e lexon fjalëllahut azhual. Kado që të jesh. A nuk ka shkënë nderi, mam? A nuk janë vlen që sakrifikojm për kaq e ta mësojm përmendjen Allahut azhual? Ma dyshim se po Andaj, përmendje Allahut Për mes Ledzimit e fjalëmet e ti Për mes ledzimit e kurani të ti Që ka zbit nga Allahu azo gjel Në gjuhën arabe Mos i ndëgjoni ata që U ahum më shpresën Mos i ndëgjoni njerëzit të sëllët Nuk a dojnë të miren Të sëllët thunë Pse në rabesht Pse kështot Në arabisht nga se Allahu Gjellewala ka folër arabisht dhe e ka zbritë në arabisht dhe ne e lezojmë arabisht e pastaj krasë lezimit në arabisht e lezojmë edhe Shqip që ta kuptojmë kuptimin qëka këtë keqë këtu e lezojmë Kur'an në gjuhën që Allahu e ka zbritë pastaj hapëm për këthimin që kemi para vete këtu e lezojmë për këthimin në gjuhën Shqipe e kuptojmë që ka lezojmë dhe kemi fituar në dy anët edhe kemi fituar sevapin e lezimit në gjuën në Arabe, dhe kemi fituar lezimin e ti në gjuën Shqipe, nga se kemi përfituar kuptimin e ti. Tha sët, lëndë e shprejhen dhe gjojmë, të sëtë nuk janë pjesë e gjuës tonë, mirë përto, mirë nga gjuët e huja, dhe disi përshtate në gjuën tonë, dhe na i kuptojmë, i shprejhen dhe kur një nuk thimi e pësen këtë gjuë, besëmëtarët duhet ta dhe në gjuhën arabe. Jumë pëse arabe të folin këtë gjuhë. Nësë kejmë ma arabe të asë njësën, në kejmë musliman këmë i punë. E dojmë gjuhën arabe, nga se Allahu Jalla vë ala, e ka zëbëritur Quran në gjuhën arabe. Andaj dëshurija jumë për këtë liber, dëshurija jumë për Allahu Jalla vë ala, dëshurija jumë për fjallët e zotit, Në ashtu e neve që ta dojmë gjuën arabe Dhe ta mësëm lezimin e Koran në gjuën arabe Prandaj Të gjithë ju që të dini me lezu arabesht Ju bëjthiri të gjithëve Që ku të që të keni mundësi Të hapni Kurse për mësimin e gjuës Për mësimin e lezimit e Koranit Për mësimin e lezimit e Koranit Qofshë ju ha gjalar Apo qofshë ju ha gjilir Apo qka të qofshë që dini të lezojnë i kuran rjathëshmë dhe bukur, mundësëjoni këtë begati dhe tjerve. Në familit e jua jamësëjoni grave, femive tua i të lezojnë arabishtë, kuranin që Allahu Gjellë le ula e Kazbirit në gjuhën arabe, edhe hapli gjamijat, hapli gjamijat që dhvij njërë të mësojnë kuranin në shtëpijat e Allahut, të mësojnë fjallin e Allahut në shtëpijat e Allahut Azzawajal. Për nëjë Allahu Jalla wa'ala, këtë Kur'an e ka quajtur për mendja, dhikër. Allahu Jalla wa'ala, këti Kur'an i ka unë dhikër. Si kur së thotë Allahu Jalla wa'ala, wa ma hua illa dhikrun l'alamin. Kë Kur'an nuk është tja të, të përret se për kujtim. Për kërjesat. Ka qëtë Allahu Jalla wa'ala për mendja, për kujtim. Adhe nuk kemë mundësi, shiku e si ndëruar, ti o muslimanë, dhe ti u muslimane, nuk keni mundësit të përmendin Allahun Gjellewala me diqë më të mirë, më të dashur të kaj, se të përmendrit e Allahut me fjallet e Allahut Azzavajal. Për nëjë mos e zi toni, mësëni lezimin dhe përmendin Allahun Gjellewala me fjallet e ti, me shkronet e gjuhës se aje ka zilë të jetë libri i ti. Sej përket lezimi të Koran në gjuhën Shqipe, pa dushim se kjo është e kërkuar dhe është e preferuar që përmesht t'i lezimi t'a kuptojmë fjallë në Allahot a Zogjel. Të njemi përse afrëm me atë që Zotit ka kërku për neve. Të njemi përse afrëm me lajme që i ka silë kjo liber i shend. E jo që fatë këtë cishë njerëzit të kemë para gjukime për fjallë në Allahot a Zogjel. Sa obligime ndodhë Nga njëherë, njerëzit i mëhojnë, duke thënë se nuk janë këtu në Kur'an. Kuj këni gjetë këtu? Për shambullë, kërndë një vajzë apo motër muslimane mbulohet, e vendosë shamin në kokën e sajë, aja e krynë obligimi që e kanë dhe Allahot Aza u Gjelë. Fatë ke cishë kanë familje që e luftojnë madje dhe nga prindrit, nuk elojnë që të vendohë shaminë në kokërësaj. Nërsa po të njëtit, ata që e pengojnë këtë vajzë, që të vendohë shaminë në kokërësaj, të njëtit, bojnë bëjra, të njëtit, a gjërojnë Ramazan. E si përëndodh një musliman që e besënë Allahun azo gjelë, i thëtë vete musliman të pengojnë vajzën e ti të kënë obligimë që e kënë dhe Allahut. Qëka thotaj Thotë, kjo është esil me të këne, kjo së është në fej. Lezë e Koranën. Mbulesa, vendimi i shamis në kokë, mbulesa e muslimanes, është ajatë Koranër. Madinë, jovë në një vendë, në disa vendë, e urdhëran, gruan, që të vendosë mbi kokën e saj shamin. Ko është defekti? Se na nuk e lezëm këtë liber, pasaj flasë me para gjukime. Në dinfat kësaj kitabërt ia ja kushtum të vdekurve. Të paguim para për jasina, për hatme, kus më radh. Nëse ky libër ka qenë për të gjallët, për neve që netën lexojmë, ta msojmë jo për të vdekurit. I vdekurit sa ka që të gjallë ka pas mundsi të përfiton? A vdeq mbyllët atëre mundësia e tij nga përfitimi i Kuranit, qoftë leximi i tij. I vdekurit përfiton gatë gjallët në rrugë të tjera, por jo nga Kurani. Prandaj Sa e lezojmë për të vdekurët dhe sa paguim parët e ndryshme, në hatme, e një asina, pëse nuk e shuzojmë këtë mundësi që ne të përhytojmë. Që ne të njëftojmë më Kur'an, merë në sur një asin dhe, dhe lezojmë në gjurë shqipe. Shikaja ka një ajet, një spaku, nga tëllë të tri ajete që i ka sur e jë asin. Mere, Një ajet s'pa ka ke mundësi me e gjetë në surë një asin, që fletë për të vdekurit, apo që i dedikot atyre nuk ka. E tëra ka pëtina e asin është këshindhë për të gjallët, që ata të përfitojnë, që ata të ashtuzën jetën që është do në Zotë i madhënuar. Prandaj, edhe e ledzimi ka në gjurë shqipe duhet të bëhet, mirë për mundës ishtë i shëqruar madhë në gjurë në arabe. Une nuk po thëmë që jara Ja, arabisht e ce ka kuptimin që ka Dhe ce ka shprimin që ka Mirë po diri sa të mësosh arabisht Dirë sa tjepët mundës jemi mësoh arabisht Mos ju ndaj këti shqip Maja a fërbeti, ledzoje Mirë po ledzimit nuk do të thët Që të pavarësojnë komentimet i pastaj Ki kujtes Ledzoje Kuranin Dhe ndë një ajet që nuk e kete qart Pëtja ta që din për atë që nuk din ti Kështu në e përmendim Allahot e Azogjel. Andaj, lezimi i Koranit është një form e të përmendri të Allahot e Azogjel. Dhe nga kërë lezim, ka pjesë që janë obligative, barë që kena me iknu, nësa ka tira që janë të preferuar dhe të lefdruar. Obligative janë, si përshemull, lezimi i surës Fatihën Namaz, apo lezimi i surës që duhet të lezën besimtari, qto janë obligative Fatiha është obligative me lezuh duhet me lezuh surën Fatiha në namaz që falem pastaj edhe duhet besimtari që të mëson besimin të njihet me ajetë që flasin për besimin që flasin për fenë e tij që flas për obligimet që ai ka në jetën e tij të përditshme për shembull ai që është tregtar e ka për obligim të lexon ajetë që flasin për tregtin që mësohet si të bën tregti Dështë tjetëri që e ka ndërë në profesion tjetër, e ka problem ligëm të mësën ato, ajetët që flasin për profesion e ti. Ajë që dëmë nda pasoni, tërshëgimi, duhet të lezër ajetët e tërshëgimis, që të ndanë në mesin njerëzë me drecësi, të dëmë pasurin me drecësi, ndajë gjdo koshë, vërësër se qëka është dukeve prune jetën e ti, e ka për obligim që ato ajit e t'i lezën dhe t'i mësan, për gjikuar drejt dhe për dvepruar drejt. Përmendi Allahut, për mes lezime të fjallëve të Allahut Azza Uqen, të flasim për Koranin, është pa dushim, di që nuk ka mundësi një emision se këtë, t'ja japë fundin. Mirë po, unë dëshrova që vetëm, të përmendi një laj, nga lojet e përmeni së Allahu Gjell levala, duke e filluar nga me mira, me vlefshme, aja është të lezuarit e fjallës e ti. Dhe e sëjarova se që kanë në kuptoj me lezim në fjallës Allahu Gjell. Ndaj, të shpejtojmë, të shpejtojmë, që pasaj të këna që mi me lezim në fjallës e ti. Unë ju garantej që kësë ndërruar, se në qovë se shëshërojni me Koranin që si duhet, Në çonse filloni me lexim, nuk do të keni mundësi munda, nuk do të kët mundësi ditë të shkon të palëzuën te. Ka se lidhë shpirti, zemra lidhet me të. Është fjalë e Allahut aty që ka kriju, por rosia ti që ka zbritur të këti. Dhe te ti. Ne të respektojmë. Ai që respekton kët Kur'an, i vjen shoqërues në varr dhe i vjen shoqërues ditën e gjykimit dhe e mbron derisa ta futë xhennet me, me me lenë Allahu ta xogjë. Kjo është lojë pari përmenës Allahot a Zogjel. Nga gametur të flasme dhe për disa lojet e tjera. Mirë po, para se si të fillojmë të flasim për ato loje, dëshrujmë të abëm një paus të shkur që të këthejmë i pasaj dhe të vazhdojmë me lejnë Allahot a Zogjel e të flasim për lojet e tjera të përmenës Allahot a Zogjel. E lusim Allahot në matë nga, nga ta që përmenin Allahot a Zogjel duke e ledzuar dhe sëgjuar dhe mësuar fjalen e ti. Lakomi pas pak zoti ruajt na ndihnit në vim ku është ndëruar. U kthem përsëri për të për vazhduar emisionin tonë në kërkim të adhurimit. Ishim duke folur para kësaj pauze për llojet e përmendjes së Allahut azhuxet. Ishim duke folur për mënyrat se si kemi mundsi ta përdorim këtë gjuhë që na ka dhënë Allahu i madhruar, ta përdorim këtë gjuhë ashtu siç e dën Zoti. Ka forma të ndryshme të përdorimit të mirë të kësaj gjuhë. Ne jemi duke folur për njëm prej tyre, ajo është përmendje Allahu tasu jall. Qasë dhe fjala e mirë, edhe këshilla, edhe urtëni për të mirë, ndalimin nga e keqja, e kështu me radhë të gjitha këto janë mundësi të shfrytëzime të mirëfillt të kësaj gjuha që Zoti na e ka fatur. Ne jemi duke folur për një mundësi prej këtyre mundësive të shumta. Ajo mundësi është të përmendur e Allahut dhe ime duke foli për lojët e kësaj përmendje. Qy është ka mundësi, besim tojnë me përmendë Allahun Azogel? Tha mundësia parë është të përmendë Allahun Azogel duke i lezuar fjallët e Allahot, duke i lezuar Kur'anit. Dhe spjeguam se që në kanë nënkuptoj me lezimin e e Kur'anit. Ta shkallëm të këlloj i dytë i përmendës e Allahot Azogel. është përmendër e Allahot Azogel duke ngëritur dhe përmendur amnati në disa forma Forma e parë është duke thënë elhamdulillah subhanallahu la ilahe illa allah allahu akbar etj Elhamdulillah falëndrimi i qoftë Allahut subhanallahu Allahu është subhanallah, i pastër nga çdo emet Allahu akbar Allahu është më i madh la ilahe illa allah Nuk merriton ta adhurohet askush pas Allahut e kështu me radhë. Ta përmendim Allahun Azuxhel duke e përmendur me një përmendje lavdërimit, sa ati të ka falëndërimi, sa ai është më i madhi, sa ai është i vetmi që merriton ta adhurohet e kështu me radhë. Ka do që cilëmi. Ta mësojmë gjuhën tonë që ta përmendim Allahun Azuxhel dhe s'ajrat na çyt shejtani mallkuar që të flasim keq për di ken, ta pergujojmë doni ken, ta Luftojm kët çytet e ti. Ta luftojm kët solm të ti duke përmendur Allahun azhajal. Allahu Akbar. La ilahe illa Allah. Njerëzit në rasë të ndryshme kur befasohen, thonë diçka. Thonë shpreh të ndryshme. Dikush thot kuku. Ku. Dikush oh, shpreh të ndryshme, ti besojtë nderuar mëso të thush subhanallah. La ilahe illa Allah. Bismillah, përmenda Allah unë azot gjellë. Përmenda Allah unë gjellë e gjelalli hu. Ma përmenje që të kamësu zoti, kështë përmenje për gjithshme. Dhe nuk kërkon kod të caktuar, nuk kërkon shprej të caktuar, shprehu me atë qëka të tijen, din me zemërën të në të në të lafdërsh, dhe të ngritësh emnin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur që është dhe ishtë dëbukur, të i mashëa Allah, që ka dënë zoti, që ti pështë e përra veti, për i zotit është, të këzotit ka dhe shumë, gjëra më të bukura. Kusho është diqka të fuqishme, të Allahu Akbar, Allahu është edhe maj madhë, edhe maj fuqishme, e kështë të maradhë. Në kështë, jemi të ashtë duke volë për përmen, e Allahu Gjallu Levo Ale, me shprejtë të caktuara, mirë po, me shprejtë të sa, do të tëtë, nuk janë të kushzu Ese të të të vijë loj i dyt, ka shpreje të slatë kushzon të thuen në vende ose në kohërat të saktuara. Po flasë për shë disa shpreje që nuk janë të lidhura me kohën apo me vendin. Unë e thëmë, kur du Allahu a këvar? Êshtë endaluar të, përmend, të përmendim Allahu në azogjel, vetëm kurimi duke e kryo e nevojnë në banjo. Êshtë kërët endaluar rëpsirë, zë banë përmend Allahu i pasër në vendit e pa pasër ta. I për vend e tjera, thuj la ilajnë Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Subhana Allah, la hawla u la kuat e ila billa, ma shë Allah, e shprejë të ndryshmet të slatë do të tëtë, kamën si besimtari apo besimtareja, ti mësojnë në libra që flasin për këtë qështje, si kur është konkretisht libri mburoja e muslimanit, në libra shumë, shumë i nevëshëm për gjithë dhe këtë për neve, i rëndësishëm për gjithë dhe këtë për neve, është një liberth i voglë i gjepit, ki mundësi të mbash ku dhe që ti është, dhe aty ki përmendjet të ndryshme të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ku ki mundësi të mësoash, sësi të përmendjës Allahu Subhanahu wa Taala. Përda i, le tjetë gjua jotë aja që, në vend të ku ku, thotë lajla hillallah, në vend të o, oh, që kanë dodi, të thushë Subhanallah, e kështë më radhë. Njesit kër të lemron se i ka dedi kështë Nuk janë të përshtashtë për momentin. Përmenda Allahun Gjelaluhu. Dhe kjo është lojë i parë. Që temi, sa të dush, a edhe një shikusë të ndërruar, se ka pas njerës të cilët në ditje, në ditje, kanë thënë, më tëjë përse një qinë mi herë, subhana Allah dhe lajle, laj la më tëjë përse një qinë mi herë. Andaj, kjo dhe kërë, që përmeni Allahu Jelle ve'ala, nuk është e kurzuar me numër, nuk është e kurzuar me vend, apo me ko, përmeni Allahu Jelle ve'ala, ka të cilësht, ti o janë visë është të pisë, nuk e i fsi, o rendit është të pisë, nuk e i lërë andë, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah, e kështë të mërë allahë. Dhe mënyra dhët e dhikrit është, përmeni e Allahu Jelle ve'ala, Kër ato i gjindesh, duesh me e thonë një dhe kërë të saktuar. Për shambu, kër të hysh në banjo, nuk ban me i veqe ashtot, në banjo nuk hyet si kurse të hysh për i dhomi në dhomi. Nëse banjo është vend, ku kryen dësirat, ato i shetant më stej për t'i koncentronë dhe fokusohen. Ana i duesh të futesh në banjo, i mbrojtor, e mbrojtor me përmendin e Allahu Gjellë Lahu Ala. Nga se i kujtuat në emision e parki me e thonë se, Për më djalloti është mbrojtje për ty. Andaj, nëse hapën burrin e muslimanit, aty e gjon dhikri që duhet thën gjatë hyrjes në WC, në banjë. Të thuash Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Wallah, më ruaj nga çdo lloj shejtanve. Mashalla po famën qoftai. Më ruaj o Zot, edhe futu në banjë, i mbrojtur i me lenë Allahut. Kur hinë me komunë majit, e, e thua këtë dua. Pastaj kur ta kryesh nevojën, të dalësh nga banjojë thush gufrane ke o oh, allah më fal del me komunë diath ja e ke përmendë allahun azhaj epo kë ke përmendje dallon nga e par apo nga se është e kurzuar me vend po dallon nga i pari që nis të i hapor nuk është i kurzuar me vendi dhe me kohën për këtë arsye këtë dhikr të hyrës në WC nuk i mundsi më thon asku tjetër përveçse në këtë vend ne ky është lloji i dytë i dhikrit që të interesohemi Për të sikuar se kur jam kët vend çka duhet të thën? Kur të hysh në shtëpi, thuash bismillah nga se bartesh prej një vendi në një vend tjetër. Të të andaj është dhikër i caktuar me vendin që ti je duke u gjendur në të. Ekstë me radhë, andaj në bazë të kësaj që kuptuam shikues të nderuar në hap të kuptojmë se dhikri i parë dallon nga dhikri i dytë, nga se dhikri i parë është i përgjithshëm, nuk është i kurzuar me vendin dhe me kohën, ndersa i dytë është i lidhur me vendin dhe me kohen. Pra ndaj ne duhet të interesojme si kurësjet si, si ka me heret, të shohim se në qofë se shkëm e një vend të caktuar që ka duhet të them, në qofë se gjindim në vendin të caktuar që ka duhet të them, të gjitha këtu e në të lidhur e me përmendin e Allahu subhanë e hotera, që besimtari në gjdo gjendje që gjindet, në gjdo vend që ai bartët, të përmend Allahun e zogjel. Edhe është dhikri caktuar, duaja e caktuar, lutja, Përmendj Allahu جل و انا elidh me udhtimin, ku nisesh në udhtim çka duhet të cen, kur të hipësh në mjetin transportues në kar, në autobus, në tren, në aeroplan çka duhet të cen. E kështu me radhë, të gjitha këto i mson ti dhe përmes gjitha këtyre e përmend Allahun azza wajel dhe e kryen obligimin tën që e ka ndaj Zotit tën të madhur. Farë gjitha këtu kimund të i si mësosh në libra që flasin për përmendin e Allahut Azojel, si kurse është libri, mburoja muslimanit, apo fiku i duave, e kështu më radhë dhikre dhe libra, po du me thonë të ndryshme që flasin për këtematikë. Apo, dhikr i kurzuar me kohë, përshemull e kemi dhikrin e caktuar, që duhet të themi në kohën e mëngjesit dhe dhikrin që duhet të themi në kohën e mbrëmjes. Gasi në këtu dy kora, intensifikohet aktiviteti i shetanët më tepër në sulmin dhe njerëzvevë. Për këtë asu jemi të obliguar, si kurse ka thënë pejgamberi sërë Allahu a.s. që në kohën e mbrëmjes të imbyllim fëmijet në shtëpi, mos të lëm të lozin jashtë, dirësa të bje akshami mirë, dirësa të rravet mirë, të ersot shumë, atër e bënd që dalim zbashku me fëmi për jashta. Në konkurse duke perëndile, dhersa të perëndon mirë, dhersa të erësohet mirë është ndaluar me lënd fëmijët përjasht. Nga sa ata nuk kanë të mbrotrën me dhëkër. Andaj duhet që të mbrohen në shtëpia të Zot është përmendur Allahu Azza wa Jell. E u fat keq të shndruan shtëpijat tona si përjasht Sibrana. Nga sa Sibrana përmend Allahu Jellaluhu ala, përkundërzi, mbranë dëgjojnë zërat e muzikave të ndryshme e fhurë vetë ndrusme eksperator. Andaj ti bëm shtëpi atona mbrojtës të fëmijëve ton. ton Kështjella ku ne mbrohemi mbra natyrë nga sulmet e armiqve ton. Ala, duke përmendur Allahu xhella uala, duke i ndërtuar këtë shtëpi mbi përmendjen e Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Dhe kujdesur për dhikën e përgjithshëm, dhe du ku kujdesur për atë që është i veçantë, i kurzuar me vend dhe me kohë, sikur shetseka si më herët. Andaj, me këtë që e kuptuan dheirë më tani, kuptojmë se si kemë mund zita përmendim Allahun Gjallu Ala dhe ati lojë të parë, ti ashtojmë edhe këtë lojën e dytë me dynë në lojët e ti. Thamë dhikri i parë, apo lojë i parë i dhikët është përmendrit e Allahut, duke leduar fjallë në Allahut. Dhe lojë dhikët i dhikët i përmendit se Allahun Gjallu Ala është përmendrit e Allahut me shprejët të caktuara E këto shpetë të saktuara, disa për tërri janë të kushzuara me vend dhe me ko, e disa për tërri nuk janë të kushzuara me vend dhe me ko, e në veç në ti të kemi kujdes për ato që janë të kushzuara me vend dhe me ko, që në gjdo vend që duhet të përmandim Allahun Gjalli Levala të përmandim, apo në kohra që duhet të përmandim Allahun Gjalli Levala të përmandim ata, ashtu siku që në kam suhur Allahu Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe për fond të përmandi edhe n që është i rëndësishën për neve, A e është të përmendur e Allahut duke i përmendur dispozitat dhe regullat e feset i. Për shemblë, këtë ke mundësit të bësh në dy mënyra. E para, duke u folër njerëzve. O njerëz, o të afrme të mi, o poplem, o shok të mi, o mish të mi, Allahu i madhluar në e ka bërë obligim namazin, duhet falemi, da të të të të ke përmendur Allahut. Në qëfarë fun me këpërmenë Allahun, duke i përmenur dispozitat e fesët ti, Allahun e ka bërë obligim a gjerimin, Allahun e ka ndaluar alkoholin, Allahun e ka ndaluar amoralitetin dhe zinan dhe prostitutionin, Allahun e ka ndaluar kamaten, haram është, duke i përmenë ti qka është obligim, e qka është ndaluar, e qka është e mirë, e qka është e kjeqë, ti në këtërës e ka përmenë Allahun gjellë e uala me këtë lej tjetër apo vrenë shikosin dëruar, se të të në qofë se nje dhekri në mirë, ke mundësi të rjetën tënde, tja kushtash përmene sa Allahu Gjallahu Ala. Gëse ti, ose e në, në lezim të Koranit, ose e duke u gjenë me një vendë të caktuar, ku duhet me përmene Allahu Gjallahu Ala, ose e duke u gjenë një kohë të caktuar, ku duhet me përmene për Allahu Gjallahu Ala, ose e në një shëqëri që ka nëvoj përshilën tënde, vazhdimesh ke mundësi duke u bartër duke shetitër në kopshtin e dhikër të Allahu Gjellewala të vjelesh lullet të ndryshme nga këtë kopshti bukur. Andaj, përmendut e Allahut duke i përmendur dispozitat dhe regullet e fesë ti, duke i përmendur urdhët dhe ndalesat. Dhe kjo thash, ka umënësi të bët në dy mënyra. Mënyra e par, duke i kshiluar, duke i mësuar të tjerët, paraqje zotin e ka obliguar apo paraqje zotin e ka ndalur dhe e dyta ta, ta per bëndesh Allahu xhalleu ala dukjë ja akutuar vetesën de atë që zoti te ka bër obligim për shemb vie ku ana mozit i dhur vetesën de o filan çu falës Allahu te ka bër obligim namazin çu me abdes salat ka bër obligim abdeset ti që xut e ka permën Allahu xhalleu ala dukjë ja akutuar vetesën dispozitën rregullin e ka permën Allahu xhalleu xheralu Ose, gjindës para një ndalese, haram është me shiku në këtë objekt, në këtë grua, që sështë në deri jëtë, e kje ndaluar me shiku, nuk është grua jote, apo ti gru, nuk është kjë burë rëtë, nuk gëbanë shikë është në te, shikim të epshit, shikim të knatsis, ndaluar është, i thua shbetës, haram e kje me këqyrë, këshur. me këqyrë atë zëzban, ti këtë nuk gëthua As e gëdhom me zë të lart, madjasm, ndoshta veten tënde mezi e dëgjon, por i thuash vetes ende O Filan, a e din që Allahu po të çe, a e din që Allahu taka bën haram me shikuar këtu, a e din që Allahu taka bën haram me shikuar këtë emision ose kët pamje ose kështu me radh, a e din që Allahu denan e kështu me radh, duke ia kujtuar vetesën de këto dispozita dhe këto rregulla të fesë Allahu Azhajal, ti e përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj sikur të nderuar me këto tre lloje do të mjaftohemi për sot që të vazhdojmë pastaj në emision mjë të ardhshme edhe me disa rregulla tjera që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut subhanehu ve teala. Andaj ne kemi muzikë të përmendim Allahun azhual duke lexuar fjalët e tij dhe shëruam që kanë kupton kjo. Kemi mundsi ta përmendim Allahun xhualu ala me shprehje të caktuara e që këto shprehje disa prityra janë të lidhura me kohën dhe me vendin ë disa prej tyre nuk janë të lidhura me kodhe dhe me vend dhe kë i mundi të përmendim Allahun xhallal xelaluhu duke i përmendur dispozitat dhe rregullat e festës së tij, duke i përmendur urnat dhe ndalesat e tij dhe dhe këtë që i mundi ta bëjmë sikur që e ja përmendëm më herët në dy mënyra, duke e ja bërë kët publikisht apo duke ja kujtuar kët vetes tonë. Megjithsa këtu ne kemi mundi të përmendim Allahun subhanahu wa taala. Ai që përmend Allahun Allahu e përmenda ta dhe shpërlim më të madhë se me përmendin e Allahu gjellë vëra me këtu kuptime nuk ke mund si të arrish. E lësë Allahun e madhnuar që të në bënë nga ta që e përmendin Allahun vërshdimisht. E përmendin Allahun duke lezuar fjallin e Allahut. E përmendin Allahun duke e ngritur emrin e ti, duke qarkulluar emri ti në gjuhet e tyre qoftë në kohëra që Zotit ka kërkuar, apo në vendë që Zotit ka kërkuar, apo edhe jash këtyre, në gjdo vendë dhe në gjdo ko, të përmendim Allahu në gjellë vë ala, nga se nuk gëzohet zemra e besimtarit me dyqë më te përse kur përmendim emni i Zotit e saj. Nuk ka mundësi të gëzohet besimtarit dhe besimtarja dhe të ndinë të qetë më mirë se kur janë në kopshtin e përmendim se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta përmendim Allahun xhallahu ala duke mësuar çka duhet thëni kur jemi në mëngjes, çka duhet thëni kur jemi në mbrëmje, çka duhet thëni kur të bëjmë të, të flajm, çka duhet të themi kur zgjohemi nga gjumi. Ta përmendim Allahun xhallahu ala, ta falenderojmë vazhdimisht duke përmendur atë për to begatitë të begatit mëdha që po na jep, për këtë gjumë që na mundoj të pushojmë e për këtijë që na mundoj të zgjohemi nga gjumi e kështu me radhë. Dhe ta përmendim Allahun xhallahu ala, duke i përmendur obligimë çajin e ka. Obliguar, duke përmendur namazin, duke përmendur agjerimin, duke përmendur atë që Allahuna e ka ndaluar nga ndaristë ndryshme, e që të ndalim nga to dhe të fitoj më shpëlimin e përmendin e së Allahu Subhanahu Subhanahu Wa ta Ta'ala. Zot ju më nësof të gjithë që t'jeni nga ta që e përmendin e Allahu Azogel, az e që t'fitoni pasaj që t'jeni nga ta që edhe Allahu Azogel i përmendin e da, e kën e përmend Allahu, me mëshirë në ti, kën e përmenë Allahu Azojel, me mirësit e ti, atë njeri dhe atë grua, atë besimtarë dhe atë besimtare, nuk e dënanë zote i madhnuarë, zote ju boft gjithëve nga ata, ju ruajt zote juve dhe familit e juveja, u mënësofët djetë të këndëshme të mirë, në dhijen e përmenë në sa Allahu Azojel, le valë, përmendje, me tësën qëtësojnë zemrat, largohen në brengat, evitohen streset dhe besimtari dhe besimtari e ato një të qitë dhe të, të lumëtër në njën e përmenës e Allahu Gjellë dhe ala djerën e misën e ashëm këtu pëndahemi Zotë i shpër left Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh